Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Ines de Castro de Alejandro Casona Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea în distribuție: Violeta Andrei, George Constantin, Simona Bondoc, Damian Crășmaru, Ion Marinescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu. O sută de cavaleri își vor disputa în turniri onoarea de a purta culorile infantei Și o sută de tinere fete de cea mai aleasă obârșie Îi vor forma cortegiul încoronat de trei flori simbolice Cele trei flori simbolice ale Portugaliei sunt rosmarinul, garoafa și busuiocul Dar dacă alteța voastră preferă trandafirii țării dumneavoastră a Spaniei sunt sigură, Leonora, că Infanta Spaniei n-a auzit nimic din ce i-a spus Mareșalul E cu gândurile în altă parte? Când Infanta privește îndepărtări și nu spune nimic E pentru că vorbește cu ea însă și Elvira N-are importanță ce prefer Pentru Flore, am o predilecție deosebită Rosmarin, garoafe, busuioc da. Continuă, domnule Mareșal Pe durata sărbătorilor toate navele care vor ieși în larg Vor arbora cele două pavilioane Marea Mereu Marea Ce obsesie continuă La Lisabona înțeleg, dar aici la Coimbra În Palatul Alcazar Regele nostru consideră că Marea E o problemă eternă care va trebui să-i răspundem într-o zi Pot continua alteță? Continuă în onoarea glorioasei logotnice se vor trage toate clopotele și toate casele din Coimbra vor fi decorate în alb cu ornamente nupțiale. Portocalii vor ieși în întâmpinare. E curios că în această țară copacii sunt mai amabili ca unii oameni. Unul dintre ei a avut îndrăzneala să nu vă dea respectul cuvenit? Unul, așa cum ai spus. Numele său? Ce rost E foarte departe. La ce folosesc toate aceste omagii dacă lipsește primul care trebuie adus unei logodnice? Unde este prințul? Vă jur că nu știu. Dar bă, nu ești, nu așa? N nu mă întrebați nimic, vă rog. Mulțumesc. Până în prezent m-am învățat să mulțumesc pentru cuvinte ca o logodnică. Trebuie acum să încep să mulțumesc pentru tăceri ca o soție. Ea a doua tăcere pentru care îți sunt datoare. Nu mi-amintesc de o alta Acum trei nopți, într-un hand de pe marginea drumului Niște studenți au început să cânte sub ferestrele mele O poveste de dragoste A, da. Și în momentul cel mai interesant Oamenii tăi i-au obligat să tacă, mareșale Dar vă am să dormiți Povestea cântecului Era atât de interesantă? Pentru mine, da Vorbea de un prinț mare vânător Așa cum e prințul vostru Și de o logodnică spaniolă Care vine cum erau cuvintele? Din Spania vine Logodnica îndreptându-se spre Portugalia Pentru a cuceri un castel care e deja ocupat Așa e? Nu știu... Am o slabă memorie a versurilor Foarte bine, Mareșale Adaugă pe lista ta de omagi o tăcere în plus Majestatea sa, regele Don Alfonso Monseigneare Ridică-te, Constanța. Te-am făcut să vii ca tată și te primesc ca fică. Castilia nu ne putea face un cadou mai magnific. Mulțumesc, măr, Dar înainte de a-mi adresa ție cu smerenie ca fică și portugheză, permite-mi să-ți vorbesc ca spaniolă și ca infantă. Nu înțeleg nici această privire și nici acest ton. Azi dimineața erau cu totul altfel. Unde e surâsul care ne-a iluminat la sosirea ta? Îmi pare rău că l-am pierdut, dar... Dacă făcea parte din zestrea mea, mă voi strădui să-l regăsesc. Și ochii radioși, plinde și plindere promisiuni și emoții de femeie fericită? Fericirea mea poate aștepta. Demnitatea mea, nu. O doleanță, deci. Ea nu va dura decât timpul necesar pentru a o cunoaște. Lăsați-ne singur, domnilor. Rămâneți! Am fost ofensată public și răspunsul meu trebuie să fie la fel public. Perfect. Vorbește. Tată și Stăpâne. Poparele noastre Spania și Portugalia sunt dezbinate de un război fratricid care s-a încheiat ieri, dar care potere începe mâine. Căsătoria mea cu fiul tău a fost hotărâtă atunci tocmai pentru a împiedeca aceasta. Am fost numită Logodnica Păcii și eu am venit cu inima plină de bucurie pentru a împlini această frumoasă misiune. Dar înainte de a face un singur pas mai departe, trebuie să-ți amintesc că nu Castilia a dorit această unire, ci Portugalia. Și cine va răspunde acum dacă Portugalia mă respinge? Ce spui? Poporul meu nu te-a primit cu brațele deschise? Eu nu mă plâng de poporul tău Curte însă și-a părăsit Lisabona pentru a te aștepta la jumătatea știu, drumului Știu, de asemenea că toate corăbiile tale, orașele tale, chiar și arborii poartă culorile mele Dar eu n-am venit să mă căsătoresc cu corăbiile tale și cu portocali Unde e fiul tău? Asta nu e posibil Domnilor, Prințul nu s-a prezentat la palat, nu e plecat la o mare vânătoare. E, și noi am trimis emisari în toate direcțiile. În acest moment, 40 de algoazili îl caută cu sunete de trompetă în toți munții. Peetorii de lemn au coborât din munți să mă salute cu ramuri de laur. Cunosc ei mai bine ca prințul limbajul trompetelor regale? Poate că e foarte departe. Uneori, urmărind lupii, se afundă în siera pentru zile întregi. Da, fetele voastre au venit de pe plantațiile de departe. Cum au putut ele să-l întreacă pe cel mai bun călăreț din Portugalia? Nu-l judeca prea repede, fica mea. Așteaptă. Nu pot. Cerem să am răbdare după ce voi fi măritat. Azi e prea devreme. Ai auzit, mareșale? Stăpâne. Adul pe fiul meu, de unde o fi? Stăpâne. Un spat, mareșale. Nu-l căuta prea departe. Cântecul studenților vorbea de un gât de lebă de niște ochi de smarald și de un cuib moale pe malul mondengoului, al mondengoului vostru. Îți amintești? De ce cântec și de ce studenți vor? <laughs> Nimic, stăpâne. Infanta pare intrigată de câteva versuri ce trec aici, din gură în gură. Aș putea afla pentru ce această poveste te interesează atât? Pentru că n-am fost lăsată să aflu sfârșitul ei. Era vorba de un tată devotat datoriei sale și de un fiu rebel devotat iubitei sale. Îmi amintesc numai că tatăl i-a despărțit și că ea locuiește în secret pe malul unui râu și că iubitul ei merge să o întâlnească noaptea. Mai departe? Mareșalul a ordonat să fie întrerupt cântecul în momentul culminant. Și iată-mă așteptând finalul. Dacă fiul tău îmi va face mare onoare de a veni să mă salute, o să-mi povestească el însuși finalul care-mi lipsește. Monseniori, domnilor, vă las. Infanta Castilii e orgolioasă. Nu orgoliu ei mă irită, ce aluzile, înțepăturile făcute ca din întâmplare. Fiul meu s-a întors de la mandalui. lui. Întors? Dar n-a părăsit-o niciodată? De ce mi-ați ascuns asta? m interzis categoric să se mai vorbească de dragostea lor. De vreme ce infanta e aici. De ce nu m-ați prevenit la timp? Credeam că prezența el va face mai rezonabil pe fiul vostru. Prințul e acolo la porțile locului unde ea s-a retras. Asta e deci coliba de păstor unde e el rănit. N-ar fi putut să-și ascundă undeva mai departe capricile și să-și îndeplinească totodată și îndatoririle? E, dacă n-ar fi vorba decât de un capriciu, din păcate însă, E vorba de o pasiune. Un prinț n-are dreptul să aibă pasiuni. Mareșale, da. chiar în seara acesta, înainte ca soarele să apună, fiul meu va săruta aici, în genunchi, mâna infantei. Răspuns de el cu viața ta. Da, stăpâne. Cu pinteni, Pedro Pleci undeva? Un galop în munți, cam fiecare zi, locul tău aș merge în direcția opusă Munții sunt mereu aici În schimb, la Coimbra Eu mare sărbare Nu-mi plac sărbările, Ines Știu Dar de aici până la zăvorâ porțile Pentru ca nimeni să nu poată nici intra, nici Aha, Nu sunt deloc curios și vreau ca nici oamenii mei să nu fie Mulțumesc, Pedro Pentru ce? Pentru că tu nu ai obiceiul să minți niciodată și pentru că e minunat ceea ce vrei să faci pentru mine Dar la ce folosește să închizi ochii? Noaptea trecută n-ai dormit o clipă Mi-ai vecheat somnul? N-a fost nevoie Ți-am auzit tâmplele zvâcnind ca niște lovituri de ciocană în urechile mele N-ai dormit nici tu Te-ai prefăcut ca să mă liniștești Dragă mea Ines Până acum am preferat întotdeauna să atac, nu să mă apăr Dar până acum am avut de înfruntat bărbați sau lupi Acum, însă, este vorba de o femeie. Să dea, domnul, să nu fie decât asta. Cu o femeie, lupta s-ar putea decide între noi două. Dar infanta e Spania. Pentru mine, nu există altă Spanie în afară de tine. Ea are alături de ea voința unui rege, iar în spatele ei două armate. Tu mai pe mine. Împotriva tatălui tău? Împotriva întregii Portugalie, dacă trebuie. Toi un tron care te așteaptă. Fără tine nu-l vreau. Tu e un destin de împlinit E vina mea că acest destin e mai mare ca mine? Ascultă, Pedro Vreau să-ți fac o mărturisire Dacă în prima seară în loc să-mi juri o dragoste eternă Mi-ai fi spus că nu e vorba decât de o singură noapte M-aș fi dăruit cu aceeași încredere Fără nicio ezitare Păstrând pentru totdeauna o minunată amintire Apoi, când ai revenit a doua zi M-am gândit că ești un bărbat galant Când ai revenit și în ziua următoare Am crezut că ești generos În sfârșit Când n-ai mai putut să revii Pentru că n-ai mai plecat Am început să tremur Te-aș fi binecuvântat toată viața Pentru o singură noapte Dar eu n-am primit o noapte Nici o sută, nici o mie Ci zece ani alături de tine Pot toare să mai-mi doresc ceva? Sau există o pedapsă în lumea de-apoi pentru cei care sunt prea fericiți? Ești fericit în clipa asta? De ce mă întrebi când sunt cu tine? Pentru că e o fericire ciudată această fericire a ta. Nu sunt tocmai pe cale de a pierde câte ceva din tine în fiecare moment. Hm. Sărutările tale, ochii tăi... Cum de putem simți în același timp aceleași emoții? Deși suntem atât de diferiți. Tu toată numai tandrețe, iar eu numai violență. Asta mă face să mă tem pentru tine. Violență? Da. Violența aceasta pe care ai îndreptat-o mereu împotriva tatălui tău și care poate să ne piardă. Jurăm cel puțin... Că nu vei spune nimic care ar putea răni mândria noastră Nu-ți imagina că mă voi duce să mă arunc la picioarele lui pentru a cere iertare? Taci, Pedro! Vorbele tale sunt prea înfierbântate În clipa asta nu pot fi altfel vorbește numai de tine Ce să-ți spun? Dacă vrei să-mi spui cele mai frumoase vorbe din lume repetem de o sute de ori numele tău Ines de Castro Ines de Spania Ines a lui Pedro Ines a cerului și a pământului Nebunul Ines. Meu. Ines Nebunul meu drag Ce e? Ce e? Mareșalul Cere o audiență Să intre De când solicită prietenii audiență pentru a veni la mine? Ai uitat așadar, Mareșale În timpul călătoriei tale în Castilia Că un pat și un loc la masă Sunt întotdeauna pregătite în casa noastră Vă mulțumesc la mândoi, dar... Azi ceea ce mă aduce e o tristă însărcinare Vide la palat? Din ordinul regelui stăpânul nostru Să mergem Cum? Chiar acum? Pot face altfel? Nu știu E foarte ciudat că te văd supus Uite, sincer să spun Mi-e teamă de una din exploziile tale de mânie, de o revoltă pentru un prieten credeam că mă cunoști mai bine Să pornim Știi care e ordinul pe care ți-l aduc? Îl bănuiesc și n-am nevoie să te mai întreg Eu vreau să știu un singur lucru Cum e infanta? Ines mi mă O femeie are uneori dreptul să fie meschină Cum e infanta? Uh, ne poate de regi și de sfinți? Și atât de bogată că poate călători din avara până în Granada, când se în fiecare seară într-unul din propriile sale castele. Mareșale, Ines te întreabă dacă e frumos. Pentru cei tineri, tot ce e nou e frumos, mai ales când vine de departe. Răspundem fără înconjurări. Pentru ce ți-e atât de mult să o știi? Pentru că e un lucru foarte nedrept. E infanta de Castilia, marchiza de Vilena. Ducesă și suverană peste o sută de seniorii Are împotriva mea toate aceste titluri, toate bogățiile ce aparțin și toate forțele acestor două popoare. Și toate acestea nu-i ajung. E posibil ca peste toate acestea să mai fie și frumoasă? Răspunde. Da, Ines, e și frumoasă. Mulțumesc, mareșale. Asta e tot ce am vrut să știu. Eu, doamnă La revedere, dragame! mea Nu Nu, Ines Lasă-mă să iau cu mine imaginea tăriei tare Lasă-mă Iartă-mă Am avut brusc presentimentul Că te văd pentru ultima oară Te îndoiești de mine? De tine? Niciodată Am vrut numai să-ți spun că Orice s-ar întâmpla Nu voi regreta niciodată nimic Tu Mi-ai dat atâta fericire Încât, dacă aș mai avea o sută de ani de trai singură Nu mi-ar rămâne destule ceasuri pentru a-ți mulțumi Pentru tot ce am primit de la tine Îți mulțumesc, dragostea mea Iubita mea Iubita mea Pentru asta seară, pregătește o masă sărbătorească E ca și cum am reîncepe totul Tata! mama cu tine. se spune că o a sosit la Coimbra cu trei ca să se mărite. Vreau să o văd. Nu se poate. Nu se poate. Tu ai treabă oh, aici. Dar da, tu scopi sau dus? Tu nu mai ești un copil. Vrei să-mi faci o favoare ca un adevărat bărbat? Oh, spune. Mamei îi este frică. Cum? Te rog să rămâi cu ia, Da. da. Infanta s-a retras în apartamentul ei pentru a se odihni. Roagă să nu fie obligată să mai primească azi și alte omagi, cu o singură excepție, bineînțeles. Să-i se infant de că această excepție a sosit. Te privesc, Pedro, de când ai intrat pe ușă și nu te-am simțit niciodată atât de departe de mine. Tu m-ai îndepărtat de tine. Poate că te încurcam prea mult. Să nu căutăm acum care din noi e mai vinovat Momentul e destul de grav pentru a uita vechile resentimente Să încercăm să ne înțelegem în, în mod loial, ca un tată și un fiu De ce nu ca doi oameni? Dacă vrei, de la om la om Până acum am închis ochii la toate năzbâtile tale, tinerești te-ai simțit la curtea mea de la Lisabona și ți-am permis să ai una ta în altă parte. Te-ai plâns de tirania mea și ți-am dat de plină libertate să alegi după mistreți și după fete. Cât timp mai vrei să oferi poporului tău imaginea unui fiu rebel și-a unui prinț singuratec? Eu am nevoie de spațiu, Eu urăsc pe curtenii tăi care șoșotesc prin undiere mereu supuși, încovoiați Căutându-și demnitatea covoare Și eu îi disprețuiesc Dar nu despre bărbați avem acum de vorbit Ci despre o femeie Ines de Castro? Ines de Castro Îmi pare rău că e vorba de ea Deși bastardă e din sângele nostru Și în fond eu i-am vrut întotdeauna binele ai un fel foarte curios de a-ți dovedi afecțiunea Singura dată când te-ai ocupat de Ines a fost atunci când ai exilat-o Întreaga curte a cerut despărțirea voastră Întreaga curte? Nu! Numai trei bătrâni consilieri și în special bătrânele neveste ale bătrânilor tăi consilieri E minunat să vezi cum deteste unii păcatul când nu mai pot păcătui La curtea regală există un lucru mai rău decât păcatul Scandalul și al vostru mai mult decât oricare altul Dragostea noastră te jignește într-atât? N-am permis niciodată curtenilor mei să aibă amante Nu pot admite prin urmare nici fiului meu Eu însumi am fost o viață întreagă bărbatul unei singure femei Și eu de asemenea? Mă cunoști tu altfel? Nu o proclama ca și cum ar fi o virtute Nu eu sunt cel care te oprește Situația ta tu știi foarte bine că încă de la naștere ești hrăzit unei infante spaniole, cum am fost și eu, cum am fost și tatăl meu. Dar niciunul dintre voi împotriva voinței sale. Tu ai ținut vreodată cont de a mea? Nu poți avea altă voință decât binele poporului tău. Căsătoria unui prinț nu e o a sa particulară. Nu viața mea particulară e cea pe care o apăr, ci viața Inesei. Am ajuns la cel mai important moment al vieții tale și n-ai decât un singur cuvânt pe buze, Ines, Ines. Ce dragul ți-a dat femeia aceasta? Zece ani de fericire. Cunosc refrenul ăsta, dragostea, frumos pretext pentru femei și trubadurii. Dar prea marunt în situația actuală Dacă dragostea ți se pare insuficientă Nu te gândești că mai pot exista și alte legături Care unesc un bărbat de o femeie? Niciuna care să nu poate fi desfăcută Știi că avem copii? Da Și n-ai avut curiozitatea să-i cunoști? Știu că au crescut, că sunt sănătoși și puternici În afară de asta Ei nu au nevoie de mine și nici eu de ei Îți renegi? propriul tău sânge să terminăm Copiii tăi nu mi-aparțin Să nu mai vorbim despre asta Lasă-mă să-ți spun O întrebare ultima Vorbește Noaptea În timp ce strecurai trupul sărman Între cea șafurile reci Nu ai visat niciodată La căldura unui nepot? O singură dată Și nu-mi place să mă amintesc pentru Dumnezeu, Pedro, îmi depărtează de mine copiii tăi. Bine, nu-i vei cunoaște, oricum îți mulțumesc A trecut atâta timp de când mai auzisem o vorbă omenească din partea ta te gândești ce voi face cu Ines? Pentru ce? De vreme ce mai ai chemat bănuiesc, ai făcut-o casă să-mi și ce-ai hotărât tu În primul rând să pui capăt acestei situații Ines va începe o viață nouă într-unul din castelele mele, dar cât mai departe, la frontiera cu Galiție, dacă e posibil. E un nou exil sau o închisoare de noi? O retragere pașnică cu o dotă în pământuri și oameni. Va trăi pe propriile sale domenii, suverană unică cu copiii și cu servitorii pe care și-i va alege. Iar dacă e ambițioasă, va primi și un titlu. Splendid! Un cadou regal! Mi-e teamă însă că ea nu va accepta absolut nimic de la un alt om, în afară de mine. Nu e vorba de un cadou Ci de o despăgubire? E rău? Eu cunosc femeile mai bine ca tine Pentru un pic de dragoste Îți pretind o avere Pentru toată dragostea Nu acceptă nimic Atunci totul depinde de tine Crezi că Ines va ezita în fața celui mai mare sacrificiu? Dacă tu ești cel care îl cere Ar merge și la moarte cu ochii închiși O bine? Tocmai pentru asta nu eu pot cere Împotriva noastră a fost face tot ce vrei Împotriva ei singură nimic Infanta va intra și eu vreau un răspuns imediat Nu am decât un singur răspuns la toate întrebările tale Ines E ultimul tău cuvânt? Primul și ultimul Bine, Pedro Tot ceea ce am avut să ne spunem de la om la om s-a spus Acum regele e cel care îți vorbește Am înțeles, majestate Ines, va porni la drum imediat. De-acum înainte locul tău e alături de Infanta. Orice bărbat sau femeie care se va opune acestei căsătorii va fi considerat un dușman al Portugaliei. Tată, Am terminat! Alteța sa, Infanta de Castilia! Apropie-te, mea. Prin don Pedro am onoarea să te prezint soției tale, Constanța Manuel. De domnul să devii demn de ea. Doamnă, și acum copiii mei, vă las. Toate prezentările sunt inutile, pentru că mi s-a vorbit atât de mult despre tine în timpul călătoriei, încât te-am recunoscut din prima clipă. Mi s-a dat și mie un sfat bun pentru a te recunoaște Între o sută de femei Caut-o pe cea mai nobilă Iar între o sută de femei nobile Caut-o pe cea mai frumoasă Mulțumesc Ești curajoasă? Sunt sinceră și sper că și tu ești la fel Bine, prefer să fie așa Dar ceea ce vreau să-ți spun e personal E necesar să audă și femeile tale? Ele cunosc obiceiul curții Doamnă Seniore N-am vrut să te jignesc prezentându-mă înaintea ta ultimului Să nu vorbim despre asta Am primit în mod oficial toate scuzele posibile Pentru a nu mă prezenta la o întâlnire cu o femeie Nu poate exista decât o singură forță superioară O altă femeie Știai? Nu Îmi amintesc de un cântec studențesc În care era vorba de ochi de smarald Și de un mic cuib ascuns pe malul râului dar sunt sigură că nu poate fi vorba de tine. De ce această siguranță? Pentru că e povestea unui păcătos incapabil de a se îndrepta. Cum aș putea să cred că e vorba de un prinț care numără printre strămoșii săi pe Sfânta Izabela de Aragon, pe Sfântul Umberto de Savoia și pe Sfânta Elizabeta Ungarie. Din aceleași motive, doamnă. O familie care a dat atâția sfinți își poate permite luxul de a crea și un sărman păcătos. Nu vrei așadar să negi nimic. Scandalul femeile. Nu, femeile, una singură. Nu nu aveam intenția să-ți vorbesc despre asta. Cuvântul tău că ai rupt definitiv cu ea me ajunge. Te rog să mă ierți Dar cred că nu mai înțeles bine. În loc să spun o femeie, putem să spun o iubire. E același lucru? Aproape niciodată. Cucerim o femeie. O iubire însă ne răpește Vrei să spui că m-ai lăsat să vin până aici fără să fi rupt mai înainte cu ea? Când am aflat de călătoria ta era prea târziu. Și să consider deci, că te-ai gândit să mă amâi de fiecare dată pe a doua zi? Nici pe a doua zi, nici pe altă dată. Nici pe altă dată? Cum și pentru asta m-ai făcut să vin în țara ta? Pentru a târâi numele meu pe drumuri în cuplete de tavernă și în mijlocul hohotelor de râs ale studenților? Mulțumesc, Pedro. E un dar de nuntă la care nu mă așteptam Îți jur că mă doare faptul că te fac să suferi Dar e mai bine să o afli cât mai repede Indiferent ce s-ar întâmpla Nu există forță omenească în stare să mă desparte de Ines E îngrozitor, îngrozitor Crezi și tu că acest limbaj e nedemn de un bărbat? Nu tu mă îngrozești, ci eu însă -mi. N-am dormit gândindu-mă la cele ce mă puteau aștepta venind aici. Am mers până la a privedea un fel de rușine și de durere în același timp. Dar nu, nu simt nici rușine, nici durere. Doar o oboseală fără sfârșit, plină de întrebări. Întrebări? La pe unul din talgerele balanței se află regele și poporul tău. Pe celălalt nu se află decât o femeie. Femeia cântărește mai mult? Dacă ai fi iubit-o singură dată, nu mai fi întrebat. Ce femeie extraordinară? Asta? Nu trebuie să fie extraordinară. E nobilă? Nu ca tine. Frumoasă? Cântecul vorbește de gâtul ei de lebădă și de ochii ei de smarald. Numele ei? Ines de Castro Spaniolă? Galiciană. Și ăsta este cel mai bun mijloc de a începe să devii portughez. Nu, no, nu poate fi vorba de o femeie ca toate celelalte. Trebuie să aibă ceva misterios, fascinant Desigur pot să te rog ceva Înainte de a mă retrage? Vorbește Sunt sigur că am fi putut fi doi buni prieteni Dar pentru că viața Nu ne dă această posibilitate Promitem în schimb Că vom fi doi buni inamici. Din tot sufletul Mulțumesc, Constanța Manuel Și acum te las cu bine. Elvira, Leonora, ați auzit, Bănuiesc? Mai bine n-am fi auzit niciodată. Doi buni inamici. Când are loc vânătoarea pe care ne oferă regele? Mâine în Monte Speranța, o bătaie de mistreți. Ai posibilitatea să dovedești că ești cea mai bună amazoana mea, Leonora? Mâine-n trecătoarea Mondego Vei cabra calul pentru a atrage atenția asupra ta Apoi deodată te vei avânta în galop strigând după ajutor Toți se vor arunca pe urmele tale Iar tu îi vei atrage în munți cât mai departe posibil Și tu? Tu vei rămâne singură în plin câmp? Eu am în vedere un alt vânat cu mult mai atrăgător O lebădă albă pe malul râului Leonora Aruncă colierul ăsta în nebun. Doamnă Maral de atât de frumoase. Nu vreau să le mai văd Îmi amintesc de ochii unei femei Te ai întristat așa deodată, Ines Când am intrat, ochii străluceau de bucurie Venit să primesc un dar de la tine, Pedro Ți-am dăruit eu ceva astăzi? Mai de mult? L-am crezut pierdut Dar regăsindu-l, am fost atât de fericită Ca și cum mi l-ai fi dăruit a doua oară E un dar atât de prețios? Inestimabil O bijuterie? Mult mai mult Un suvenir dată? Ai ghicit? E ușor Noi avem în total trei date de neuitat numai trei? Trei! Prima, ultima și toate celelalte Ei bine, nu e prima dintre ele Nici ultima? Nici Atunci va fi foarte complicat, pentru că celelalte sunt are multe Acest cântec scris de mâna ta Am făcut eu vreodată versuri? L-am găsit început, poate, de către bunicul tău, regele Dionis mm. E ceea ce în Galiția mea se cheamă un cântec de prietenie Și ăsta a fost motivul pentru care tu l-ai terminat pentru mine Ți-l amintești acum? Dacă începi tu, da Ochii mei aleargă peste mări, Căutând pământul Portugal Ochii tăi alergă peste maluri Stăpâne, stăpâne! Ce e? Calul uneia din însoțitoarele infantei A luat-o la goană și a dus-o ca o spre râpă Și vânătorii? Mult în urmă în vale, în mijlocul țipetelor și lătrăturilor N-au reușit decât să-ți sperie și mai mult Ah, imbecilii! Trebuie să-i tem calea! Sfinte Cristobal, patron al călătorilor protejează mil l Sfinte Umberto, patron al vânătorilor Protejează-mi-l! Maria Glorioasa, speranța noastră Protejează, mil! Ines de Castro? Cine ești? Cu ce drept ai intrat în casa mea? Casa ta? iartă nu mi s-a spus că e castelul prințului Pedro Și am crezut că intru într-o casă ce mi-aparține Înțeleg Tu ești Constanța Manuel Doamnele mele mă numesc după titlul cel port Și se înclină când mă salută Dumnezeu să o apere pe infantă. Și pe tine, Ines. Lasă-mă să te privesc. Ai întotdeauna ochii atât de mari? Sau e numai din cauza surprizei? În parte. Nu știam nici când, nici cum, dar... eram sigură că această întâlnire va avea loc. Atunci ce te uimește? Momentul pe care l a ales. Știi că, în clipa asta, una din doamnele tale riscă să se prăbușească în prăpastie? Nu te teme, Leonora, că lărește mai bine ca oricare din bărbații care încearcă să o ajungă din urmă. Era necesar să fim lăsate singure. A fost, așadar, un vicleșug. Inocent, dar eficaci. Vei fi de acord că am avut motive foarte puternice să procedez astfel. Nu era nevoie de mai multe, unul era suficient. Care anume, spune el deschis. Deschis? Gelozia. Geloasă pe cine? Eu nu știu ce-i dragoste. Iar pe Pedro nu-l cunosc decât de ieri Intrând aici mă așteptam la nu știu ce miracol O revelație O surpriză Acum când te-am văzut de aproape nu te supăra că ți-o spun Sunt dezolată Îmi pare rău Ai doi ochi mici, Dar un regat e și mai mare Ești frumoasă dar nu atât cât puterea, ambiția și gloria care e atunci secretul tău? Nu am niciunul Dragoste, nu contează cum ești Ci cum ești bazută Nu știu prin ce sticlă fermecată te vede Pedro, dar Eu te văd de dreptul banal. O simplă femeie Mulțumesc, Infanta, nu puteai să-mi spui nimic mai plăcut Pentru tine, poate Dar crezi că pentru el e de ajuns? Până acum, Pedro n-a avut nevoie de altceva Pedro, nu crezi că e deplasat să-i spui pe nume în fața mea? Mm, Iartă-mă, e o proastă obișnuită Ia seama, am venit bine dispusă, nu mă face să regret Cine ți-a cerut să fii miloasă? Noi nu suntem decât două femei care se luptă pentru un bărbat Să ne înfruntăm mai întâi Să mă măsor cu tine? De ce ai venit atunci? Pentru binele tău și al lui Pedro părăsește chiar azi casa asta E fără îndoială un sfat foarte prudent Dar prudența și dragostea N-au pășit niciodată împreună Dacă sfatul meu nu ți ajunge Pot să-l transform într-un ordin Și dacă eu nu mă supun mai mult Nici ordinelor Te-am rugat nu mă împinge pe o cale pe care nu o doresc Știi că pot face să fii deportat în Castilia? Știu Știi că pot face să fie închisă pe toată viața? Știu Și nu ți-e frică? Nu Nu Fiindcă exilată Prizonieră sau moartă Tu nu mă vei putea face să dispar Ce vei câștiga izgonindu-mă din Portugalia Dacă nu mă poți alunga din inima lui Pedro Ce importanță are dacă pot să-mi iei viața De vreme ce nu mă pot smulge dintr a lui Și nu poți să să-ți imaginezi că pot să-ți fac un rău și mai mare Mai mare decât de despărțirea? Mai mare pentru tine chiar decât moartea. O tortură cum numai noi, femeile, suntem capabile să inventăm. O tortură care nu provoacă nici dureri, nici țipete, dar care te distruge zi după zi ca o picătură de apă. Înțelegi? Sincer să-ți spun, nu. E foarte simplu. Unirea mea cu Pedro a fost semnată de curțile Portugaliei și Casteliei Ajunge să o pretind și ea va căpăta putere de lege Împotriva voinței sale? Și ce vei obține? n Gândește-te, Ines Vom schimba rolurile Încetul cu încetul eu voi deveni soția trădată Iar tu, uzurpatoarea, intrusa, hoață Nu! Asta nu! Nu poți face asta cu sânge rece Acum înțelegi? Îl vreau pe Pedro al tău, fără dragoste, dar legat de mine Îl vreau rece, dar în patul meu Nu să faci asta! Cine mă poate împiedica? Propria ta demnitate! Tu îmi dai lecții de demnitate? Tu uiți cine sunt? Tu o uiți! Cu aceste gânduri josnice! Mine termine, sau. În genunchi, ne sunt genunchi! Așa? Așa! Fiecare la locul său Atunci De la locul meu Ți-o spun fără furie Și fără răutate Tu Cu miile tale de roabe Și eu Singura mea roabă Sunt mult mai puternică decât tine Tu Urcată pe tron Eu în genunchi sunt mult mai sus decât tine. Și acum, lovește fără teamă. Nu-mi lua această posibilitate de a suferi pentru el. Ridică-te. Iartă-mă pentru acest spectacol ridicol. Poți fi mândră. Am venit să te înfrunt cu toate armele. Iar tu nu aveai niciuna. O am pe singura bună în această luptă Dragostea Dragostea, mereu dragostea De când am sosit în Portugalia nu fac decât să mă izbesc de acest cuvânt fără să ajung să-l înțeleg În ce țară vrăjită ne aflăm în care Cuvântul dragoste Ocupă singur cea mai mare parte a vorbirii Nu e la fel și la curtea ta? Nu Acolo bărbații vorbesc despre războaie și onoare Iar femeile despre cer și infern Dragostea Numai în cărți se vorbește despre ea Dar nu în cărți se învață Cărțile vorbesc de suflet și de trup ca despre doi dușmani Arunc aceste cărți În dragostea adevărată Trupul și sufletul formează un singur tot Îți dai seama ce vorbești? Întoarce-te la curtea ta și speră Când bărbatul vieții tale va apărea Îl vei recunoaște dintre toți ceilalți Ceilalți vor ține mii de discursuri Și se vor trudi să te facă să zâmbești El, cu primul cuvânt pe care îl va rosti Te va face să tremuri În ziua aceea vei începe să înțelegi Oamenii mei mă caută, nu trebuie să mă găsească aici Există o ieșire care dă în du. Nu se poate că lul meu e la poarta cea mare Adio Adio. Regele Stăpâne? Stăpâne Constanța Tu aici? Nu ai venit să mă cauți? Nu, nu am venit pentru tine Pentru ea atunci În acest caz un singur cuvânt Nu-ți folosi autoritatea în mod inutil Nu am nevoie de sfaturi știu ce am de făcut. Iartă-mă, mulțumesc, Ines. Niciodată nu m-am simțit atât de mic și atât de umilă ca azi în fața ta. Adio, infanta. Fără titlu, te rog. Adio, Constanța. Adio, Ines. Monseñore. De necrezut. Asta e castiliană orgolioasă pe care am cunoscut-o ieri? Ce-ai făcut ca să o transforme într-atât? Nimic, stăpâne. Ei vorbit de căminul tău, de viața ta distrusă? Și mai ales de eterna poveste în care vă complicați voi, femeile? Dragostea. De dragoste? Da. Și bineînțeles, ea s-a simțit sublimă și a ales calea renunțării. Pe plan feminin, o soluție perfectă. Pe pan politic însă dezastruoasă. Din fericire hotărârea nu depinde de ea aprovie -te. De ce mă privești așa, regi Alfonso? Crezi și tu că l-am vrăjit pe fiul tău cu privirea? Nu, eram pe cale să mă întreb Cum de mi-amintesc atât de bine de tine Când nu te-am văzut de fapt decât o dată sau de două ori Te-am exilat Regret că trebuie să-ți fac din nou un rău E străină și născută în afara Sfintei Legea Căsniciei. Ești totuși nepota mea. Deși atât de târziu, îți mulțumesc că ai recunoscut-o. Depinde de tine ca să nu o uiți și să fii demnă de acești părinți. Ceea ce-ți cer astăzi e un mare sacrificiu. Oricât de mare ar fi, nu-i pot refuza nimic regelui meu, afară de un singur lucru. Me e teamă că e vorba chiar de acel lucru. Fiul tău... Ier s-a declarat în rebeliune deschisă Și mi-e teamă că vom ajunge la consecințe extreme Ei asupra ta această responsabilitate? Ce-aș putea face? Să-l implor să se despartă de mine? Într-o seară, mâine când se va întoarce Pedro ar putea găsi casa goală Să fug? Unde? Există un loc pe pământ unde Pedro să nu vină să mă caute? Are vorbe multe pentru Dumnezeu, Ines, nu mă obliga să te tratez ca pe un bărbat. Gândește-te că poți ține în mâinile tale pacea sau războiul dintre două popoare." Singura mea pace și singurul meu război se numesc Petro." Până unde va merge nebunia asta? Trezește-te! Ai trăit zece ani de sureșcitare!" Acum însă judecă așa cum ar face o soție, o mamă Nu pot Alte femei își iubesc copiii pentru că sunt carne din carnea lor Eu pentru că sunt carne și sânge din Pedro cred că există atâta seninitate și atâta îndărâtnicie în același timp Dămâna Privește-mă drept în ochi Știi că nu sunt omul care se dea înapoi nici măcar un pas. Știu Și rămâi nepăsătoare? Ce forță misterioasă scunzi în tine Eu Nu mai sunt eu El se află în mine Lasă-mă, Lasă Lasă Până se întoarce, este până în nimeni nu poate părăsi Lasă-mă ce Lasă-l, Maranta! E cel mai mare? Un copil sănătos și puternic Cu care se poate vorbi matur Vrei să plec? Nu, te rog nu... Nu ne lăsă singuri De ce să te temi de un copil? test sentimentalism Niciun pericol El nu are nimic dintr-un sentimental Și apoi, el nu știe Ce urmărești atunci? Mă gândesc că dacă vreodată ai vrut să-mi spui un cuvânt de mângâiere Viața nu ți-a îngăduit să o faci Dar el e nevinovat Și atunci, spune-i lui Va fi un timp pierdut Dar no, dacă ține apărat lăsă -ne. Mulțumesc Juan, rămâi cu acest gentil om și ocupă-te de el dacă are nevoie de ceva Da Tratează-l ca pe un oaspe de trimis de Dumnezeu Tu ai mulți prieteni? Trei, care ar muri pentru mine și eu pentru ei Nobil? Fiul pescarului, al potcovarului și al tăietorului de lemne Și mama ta te lasă să umbli cu ei? De ce nu? Copiii ăștia nu sunt egal cu tine nu, e adevărat Fiul tăitorului de lemne fluieră ca păsările Cel al fierarului știe să facă cuțite uh -huh. Iar cel al pescarului știe să conducă barca tatălui său Dar când voi ajunge să-mi văd și eu toate acestea, vom fi egali uh -huh. Te-au chemat acum la joc. Uh -huh. Vrem să ne jucăm de a regele și braconierul da, da, trebuie să tragem la sorți Pentru că fiecare din noi vrea să facă pe. Regele Aș, nu importă cine-i regele Dar cel ce face pe braconierul Trebuie să fie de baci Să știe să alerge, să se ascundă Să se cațele în copaci Am că-ți plac mai mult vânătorii decât regii Ai fost învățat să-i urăști? De ce să-i urăsc? Ha, așa cum mă vezi, eu am un bunic care-i rege Cine ți-a spus asta? Mama? Așa se vorbește pe aici Poate că nu e adevărat Poate, mi-a mi-a Nu vorbi așa N-ai vrea să-l cunoști pe bunicul tău? De ce? Eu n-am vrut niciodată să mă cunoască pe mine Și dacă nu poate Regii nu fac întotdeauna ceea ce vor Atunci de ce sunt regii? Pentru că se nasc așa Mama ta nu ți-a spus niciodată că e semen Nu. Când e mulțumită spune că se cu tata. Când o supăr cu ceva Spune că sunt ca bunicul <laughs> Dar tu cu care vrea să semeni? Cu niciună. Vreau să fiu eu însumi. Nici mai mult, nici mai puțin. Ești foarte mândru. Tu nu? Eram pe vremuri. Acum însă anima au făcut să-mi plec capul. Vorbești ciudat. Nu pare a fi un om ca toți ceilalți. Ce meserii ai? Cea mai absurdă dintre toate meserile, după ce te încep să înțeleg. Sunt un sarman, rege. Nu se poate Cei sărmani sunt îmbrăcați ca niște sărmani Iar regii sunt îmbrăcați ca regii Unde sunt sabia și coroana? Sabia mea e prea grea ca să o port singur E nevoie de 40.000 de oameni ca să o susțin Atât e de grea? Cât o sută de bătălii Și coroana e tot atât de grea? Mai grea decât viața Atunci ești într-adevăr un rege sărman nu să te ajut Dă mâinile Amândouă Ca să le încălzesc pe lemele De ce mă privești așa? Poate pentru că vreau să te graveze în memorie Pentru cazul când nu te mai voi revedea Și pentru că Tu nu ești un copil ca toți ceilalți Pleci? Trebuie să mă urmez scala, oricât de departe mă duce Păcat, începusem să devenim prieteni Crezi că am putea deveni într-adevăr? Da, dacă facem legământ, da Hai, vino, vino și așează-te aici Pe jos? Da, e mai bine așa, vom fi la egalitate Te așezi? Da, mă așez uh, Cum te cheamă? Alfonso Pe mine, Juan Așa, pune mâna stângă pe inimă da. Și strânge-o tare cu cealaltă pe-a mea Da Așa, acum spune după mine Unul pentru doi, doi pentru unul Cel ce va minți, îl va bate domnul Unul pentru doi, doi pentru unul Cel ce va minți, îl va bate domnul Tată, el e noul meu prieten am făcut jurământul du te la mama, Juan Da Rămân eu cu el Da, te rog, fi drăguț cu el E un rece sarman E atât de pătrând că nu și poate purta singur sabia, Nu uiţi, da? Dacă ai nevoie de mine, fluier de trei ori La revedere, Alfonso! Adio, Juan E periculos să te joci cu copiii Mărturisesc că nu mai era mult până să cadă în cea mai veche dintre capcane dar acum pericolul a trecut Poți să-i spui lui Ines că manevra cu Tandreța N-a reușit De ce ai venit aici? Din curiozitate Eram în trecere Nu-i adevărat Ai așteptat ca eu să plec pentru a -o întâlni pe Ines singură O femeie îndrăgostită să lase ușor sacrificată Dacă o face să creadă că fericirea ei Înseamnă nenorocirea bărbatului pe care îl iubește Asta i unorit? Exact Dar nu te teme fără să fie violentă și fără să strige, Ines e mai puternică decât tine. Și copilul? Ce făceai singur cu el? Spuneai că nu vrei nici măcar să-l vezi. Mă gândesc la tinerețea mea și nu vreau ca istoria să se repete. Și tatăl meu a încercat să-l pună pe tron pe unul din bastardi zise și, atunci, cu toate că era unul dintre cei mai mari dintre regii noștri, n-am ezitat să mă ridic cu armele împotriva lui. Cazul tău e cu totul diferit Al tău e și mai rău Pentru că dezonoarea se întinde și asupra mamei Nu insulta în fața mea Nu mă obliga să vorbesc Vorbește Ce poți să opui tu acestui trist adevăr? Mama e bastardă Și bastard sunt și copiii tăi. Așa? Ei bine Află o dată pentru totdeauna Am jurat că voi tăcea Dar taina asta mă înnăbușe Copiii mei nu sunt bastardi iar Ines nu e metresa mea, e soția mea! Ce-ai spus? Copiii mei sunt urmașii tăi legitimi, Iar Ines e soția mea în fața lui Dumnezeu! E soția ta? De când? De când ai exilat-o? Minți! E o poveste pe care ai născut și o acum ca să câștigi timp! Căsătoria a fost celebrată acum șapte ani! Nu, nu vreau să cred Cineva căsătorit! Preotul bisericii din guarda. Și martorii? Esteban Lobato și major domnul său. Atunci, atunci e adevărat. Pentru o minciună ar fi prea stupidă. Și ai crezut că asta e de ajuns împotriva mea? <laughs> nu, no. cel care face și desface legile aici sunt eu! Iar eu declar această căsătorie ilegală Judecătorii tăi nu vor putea face Atunci v-a anulat biserica Sub ce motiv? Legătura de sânge Inesie, verișoara ta Acum 20 de ani ai obținut pentru mine o dispensă în acest sens Era pe vremea când Papa Ioan era marele tău prieten Iar tu te gândeai să mă căstorești, deși eram foarte mic Cu una din verișoarele mele spaniole Iartă-mă, dar eu n-am făcut decât să urmez calea pe care tu mi-ai indicat-o Vom vedea. Nici de scandal nu-mi e teamă și nici nu voi ezita să mă adresez tuturor tribunalelor creștinătății. Mai bine orice decât să recunosc o căsătorie încheiată prin trădare față de mine și față de Portugalia. Pentru tot ceea ce iubești, stăpâne, cere-ne sufletul și viața, dar să fim împreună. Nu îngenchea. n de ce să te umilești în fața nimănui. Rămâi lângă mine. Pedro, dragă... Îmi plac mai mult inimicii când îi pot privi așa, față în față. Până acum, sărmană Ines, eu nu am avut pentru tine decât milă și afecțiune. Pe viitor să nu aștepți nici iertare, nici îndurare. Stăpâne! Monsenior! Nu te mișca! Nu te-ai lăsat impresionată de el, nu-i așa? să jur. Nici de el și nici de infantă. A fost aici și Infanta? Da, și ea Am urmat însă sfaturile tale Să lupți ca un bărbat, fără să tremuri Fără să te clintești Am rezistat timp de o oră Crezând că mă prăbușesc în fiecare clipă Te-au făcut să suferi Și eu eram departe Bine că s-a sfârșit Acum, ce clipă minunată s ajuns cu discursurile. N-am reunit Consiliul în plină noapte pentru a asculta sonete. Nu se poate ajunge la concluzii atât de grave fără probe evidente. Te mai îndoiești încă de faptul că aceste atât de celebre amoruri nu servesc decât la mascarea unei revolte populare care se pregătește contra noastră? Fapte, Coelov, fapte! Sire, ieri dimineață, pe porțile palatului nostru, erau vopsite cu roșu inițiale îngemănate ale donei Inez și ale fiului său. O nouă provocare. Țăranei ales aceleași nițiare pentru emblemele pe care le-au crescat în trunchiurile măslinilor noștri. Tavernele din Coimbra sunt pline de spanioli insolenți care beau vin de Galicia în sănătatea donei Ines de Castro. Sfidare intolerabilă. Nu fac mai mult caz de inscripțiile țăranilor care de jură mintele bețivilor. Nu sunt numai spanioli. Mii de portughezi gândesc la fel că adevăratul suveran nu se află aici. Și în castelul Santa Clara Dacă o afirmă deja acum Ce vor spune când se va răspândi vestea căsătoriei secrete? Destul larval, Gonzales Vorbește pe eco Cu toate că ești cel mai tânăr Cunosc puțin oameni atât de rațional și cu atât bun simți ca tine De ce nu spui nimic? Hmm. nu va vorbi El e prea legat de prinț și de dona Ines. E adevărat, stăpâne îmi sunt ca niște frați Nu ascultă sfatul meu Până acum le-am apărat dragostea Și nu voi tăgădui nimănui dreptul de a se pierde pentru o femeie Dar o țară e altceva Așadar crezi și tu că această femeie e un pericol pentru întreaga țară? Ea nu Dar noi am făcut din persoana ei un simbol Și un popor ca al nostru care rămâne nesimțitor la o idee Se va lăsa ucis pentru un simbol Mai ales dacă e și frumos da. Tu însuți, stăpâne, dacă n-ai fi regele De partea cu ei fi s am cerut părerea Nu să pui întrebări Iertare În concluzie, poate că o, o consider pe Ines vinovată? Nevinovată Dar ce importă acum dacă este sau nu? Și pedepsirea unei nevinovate este atât de necesară? Insurgenții au făcut din această femeie port drapelul lor Esențialul este de a le acum standardul Asta e și părerea ta, Paeco. Aș putea avea alta? În momentul de față, Infanta înseamnă pacea. Ines reprezintă o rebeliune sigură și războiul. Nu poate exista ezitare Stăpâne, toate argumentele mele au fost inutile. Infanta a dat ordin suitei sale să se pregătească pentru a porni în zor spre Castilia. Nimeni nu părăfește Coimbra fără permisiunea mea. Pot să o rețin cu forța? Dublează garda și așteptă. Într-o noapte se pot întâmpla multe. Unde-i prințul? În anticameră, la ordinele tale Lasă-l să intre, mareșale Și nu te îndepărta Cred că vom avea nevoie de tine Da Stăpâne Apropie-te, fiule, și ascultă-mă liniștit Pentru că e ultima ocazie ce ne-a mai rămas Pentru a încheia o pace demnă între noi Iată Iată actul care declară ilegală căsătoria ta secretă și cere anularea ei. Nu lipsește decât semnatura ta. Asta e tot? Păcat că un document atât de important rămâne litere moarte din cauza unui detaliu atât de mic. Fără ironie, Pedro, semnează. Tu știi bine că poți să-mi ceri orice, în afară de a o sacrifica pe Ines. Ines, Ines, îl auziți? De ce să-i vorbești de imperiu și de mare Dacă pentru el totul se reduce la imaginea unei femei Nu, tată! Insulte pentru a face pe platul curtenilor! Nu! permite să mă retrag Rămâi! Am Crede-mă, Pedro Crezând că o aperi pe Ines Nu faci decât să o pui într-o și mai mare primejdie Noi îți propunem o cale legală Pentru a desface această căsătorie Iată la ce mijloace extreme Ne poți obliga să recurgem dacă refuzi Că nu poți desface un nod, îl tai! Îl tai? Ce vrei să spui cu asta? Nu nu răspunzi? Coelho! Coelho! Am auzit bine? Taci! Și tu, Alvar Gonzalez, am auzit bine? Nu, nu e posibil, nu e posibil! Ăștia doi sunt capabili de orice, dar tu, tu, Paeco, tu ai fost varșul meu, prietenul meu Ai stat de sute de ori la masa ei Uită-te la mine, Paeco Iertare, te, prințe, iertare Așadar Și tu Și de ce Numai trei De ce nu trei sute Împotriva unei femei Lașilor Ei își fac datoria și nu pot să-ți răspundă Vorbește cu mine Ei bine Ți-o spun ție Fă cu mine ce vrei, dar dacă vei îndrăzni să te atingi de ea, din clipa asta nu vei mai fi suveranul meu și nu vei avea dușman mai neînduplecat ca mine. Pedro! Îți jur pe mântuirea sufletului meu. Ai fi capabil să ridici mâna împotriva mea. Tu n-ai ridicat-o împotriva tatălui tău! Ajunge! Garda la mine! Mareșale! Mareșale! Prinsul Prințul a fost victima unui acces de nebunie. Are nevoie de o foarte îndelungată odihnă. Îl vei conduce la castelul Montemor. Cu ce instrucțiuni? Izolare absolută. Nici o scrisoare nimănui și niciun rămas bun. Și amintește-ți că drumul spre Montemor nu trece niciun caz pe lângă castelul Santa Clara. Ai înțeles? Am înțeles. Suntem gata? Adio, tată. Și stăpâne. Și voi! Domnilor, nu uitați niciodată. aici sau de cealaltă parte, a pământului, mâine sau peste 20 de ani, Celui care va îndrăzni să se atingă de un singur fir de păra lui i Iar fi mai bine să nu se fi născut niciodată. Și acum? Sunt la ordinele tale mareșale.! Ai văzut, stăpâne? Ai văzut că plaga era și mai adâncă decât bănuiam noi? Încă un pas și ne-am fi aflat în fața unei revolte deschise E o fericire că am putut interveni la timp În cei ce-l privește, da Închisoarea se va strădui să-l Acum trebuie să ne gândim la ea Moartea? Moartea Ce ușor e să o spui care ar fi sentința ta dacă ar trebui să o execuți cu propria ta mână? Aceiași, stăpâne. Nu știam că ură e atât, el. Alvar González? Moartea, stăpâne. Ură și tu? Îmi fac datoria. Bine, acum, Paico, decide. Gândește-te mai întâi la ce riscăm cu toții. Cine eram până astăzi? Regele celor sute de bătălii Și voi, primii trei gentilom E bine, o vom ucide pe Ines să noaptea asta Și mâine nu voi mai fi decât regele crimei Iar voi, o bandă de complici Dar nimeni nu va putea afirma asta Da, da, poporul și poeții Pentru că asta se spune întotdeauna când e vorba de o femeie Și ce-ți pasă? Sarcina ta e să faci istoria pe care ceilalți o vor povesti mâine Cum vor voi Încă puțin Tu erai foarte legat de Ines, de așa? Foarte Spune Spune dacă ai curajul Moartea, stăpâne Moartea De ce mă eziți? Era vorba de poporul tău, nimic nu te reținea Nici frontiera, nici epidemiile, nici războaiele Și acum? O femeie Poate să te rețină? Stăpâne. Stăpâne. ce cu el? ce plânge? Mai rău. Marele nostru rege e pur și simplu bătrân și obosit. Îi este somn? Nu, Paeco. Nici înduioșarea, nici somnul nu-mi sunt permise. Să fie pregătiți cai și o escortă. Pornim neîntârziet. Și unde mergem, stăpâne? Spre castelul Santa Clara. Trebuie să fie foarte târziu, Amaranta După poziția celor șapte stele Nu poate fi mult până la miezul nopții? Nu te culci? Patul e făcut? Du-te, dacă ți-e somn Nu, eu nu pot dormi liniștită dacă el nu e aici Și altă dată când era plecat în călătorie Din călătorie se întorcea întotdeauna Dar de la palat. auzi S-ar zice pe un cal în galop Foarte departe A, Nu, nu, nu, nu, nu, nu nu e nimic, e numai vântul în copaci Copiii au adormit? I-am văzut Juan cu picioarele ieșite de sub lapumă, ca de obicei Fără să-l pot acoperi la loc Dionis cu pumnii strânși Și pe Beatrice Toată numai gropițe, părând încă visează Poate să viseze atât de mică? Auzi acum, galopul din nou? Nu ți se pare nou? Privește mai bine bijuteriile. De ce păzești cu atâta grijă acest rozar din sâmburi de măsline? E o relicvă din grădina Getsemanii. Ia taci! Acum e adevărat, doamnă, calul! În sfârșit! Auzi! Niciodată nu se auzeau atât de puternic copitele calului. Noaptea totul se amplifică. S-ar că sunt doi! Îl însoțește mareșalul. Nu, nu sunt doi, nici patru, ci o întreagă companie. O companie? La Santa Clara? Soldați! Încă joacă casa! Ii cu ei și băiatul ăla care s-a jucat acum câteva zile cu pan. Regele? Trebuie ca motivul să fie foarte important. Iată-i! Fragos, e jos! Vrei să cobori? Nu! Rămâi cu mine! Bună, Poate că e un mesaj. Antoiul nopții? Cu în persoană? Nu, nu, s-a întâmplat ceva cu Pedro Poate că mi-l aduc legat de cal Nu, nu, nu vreau să văd asta Sire Sire Stăpâne, s-a întâmplat ceva cu fiul tău? Cu fiul meu? Nu minți, te conjur Era rănit, nu-i așa? L-ai adus aici? Nu e vorba de el acum Răspunde-mi, tu nu mă poți înșela Unde e Pedro? Împreună cu mareșalul în drum spre Montemor Prizonier? Îți repet că nu e vorba de el acum Am venit pentru tine Așadar Toate aceste lâncii și Spade Toți acești soldați și Acești cai sunt numai pentru mine? Domnul fie lăudat mi-am imaginat ceva mult mai rău Unde sunt copiii? Dorm, stăpâne Însoțești-o, eco, să fie trezit și îmbrăcați Nu! Nu! Ce înseamnă asta? Vrei să-mi iei? N-ai teamă, nu li se va face niciun rău Sunt ai mei! Au fost Dar e atât de grav ceea ce te aduce în casa mea? N-ai înțeles? Consiliul meu te-a judecat și te-a condamnat Pentru ce crimă? Pentru dragostea ce mă poartă fiul tău? La început, da. Acum însă din cauza pasiunii pe care o stârnești în popor. Și un popor cuprins de pasiune se poate lăsa pradă unor nebunii mai mari ca un bărbat. Tu știi totuși că sunt nevinovată. Nu e nevoie să fii vinovată. Tu reprezinți un pericol împotriva căruia nu există decât două soluții acceptabile. Alege-o pe cea care-ți convine. Două soluții, spui? Care e prima? Anularea căsătoriei tale și celebrarea căsătoriei lui Pedro cu Infanta. În acest caz, stăpâne, o aleg pe cealaltă. Mă temeam că așa va fi. Dar știi tu care e cealaltă, nefericită Ines? Trebuie doar să te privesc în ochi pentru a o cunoaște. Și o accepti totuși în floarea frumuseții și tinereții tale? Am o altă cale posibilă? Nu poți accepta să mori în felul acesta. Capitanul Scortei are de la mine ordinul secret să te conducă într-un loc sigur. Există mănăstiri în Portugalia în care nici regele nu poate pătrunde. Pedro și copiii mei vor putea? Niciodată. Atunci refuz. Gândește-te, Ines, am ordonat moartea mii de bărbați. Dar nu am executat niciodată o femeie Am îmbătrănit dintr-o dată și Mă cuprind un frică care mă face să tremur Înțeleg, sărmane rege În locul tău aș tremura și eu Nu mai e nimic de făcut Există două posibilități Pedro Sau moartea Gândește-te că ești pe cale să dictezi proprieta condamnare. Capitanul e la ordinele tale. Așadar? Nu. Nu. Mulțumesc. S-a sfârșit. Am avut un moment de slăbiciune. Gândindu-mă la copii. Unde-i duci? La palat. Vor trăi lângă mine și vor fi tratați ca infanți. Pot să-i sărut? Nu. Ar fi o durere inutilă. Îți, îți jur că nu mă vor vedea plângând. Pot? Nu. Mm. Sărute-i locul meu și. Promitem că nu vor afla nimic până nu vor avea vârsta la care să poată să înțeleagă. Nu vor afla nimic. Mulțumesc. Adio, Ines. Domnilor! Jur în fața lui Dumnezeu că am făcut tot ce a fost posibil pentru a o salva pe această femeie. Restul nu mai depinde decât de voi. Pentru ultima oară, Ines, un cuvânt, unul singur. Adio, monseñore. De ce vă plecați capetele? Voi sunteți cei acuzați? Doamnă, e timpul să te rogi. Pentru sufletul tău Să mă rog Am terminat rugăciunea Tocmai când ați sosit. În noaptea asta vreau să o mai spun o dată O ultimă rugăminte Paeco. Spune Nu mă faceți să sufăr Se vorbește de gâtul meu De lebădă Așadar Trebuie să fie atât de ușor ce promit Spuneți Rugăciunea Ines. Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal. Ochii mei nu vor mai reveni. Ochii mei, aleargă. Oprim aici Vom așteptați zorile în luminișul ăsta Legați cai Și faceți un bun foc de tavără Îți mai este fric, Pedro? Am frisoane Ai probabil puțină febră Vrei să o adihnești? Nu, nu, nu Te ascultam Și-mi imaginam lucruri triste Presim ceva rău E un presentiment pe care l ai De când am părăsit cu E poate remușcare. Nu trebuia să o lăsăm la Santa Clara. Regele a interzis să ne apropiem de castel. Mareșale. am promis să te ascult ca prizonier. Dar nu mai pot să fac și în continuare. Cum? Trebuie, trebuie să mă duc neîntârziat să o caut pe Ines, trebuie. Vrei să fugi? Te-ai gândit că întreaga responsabilitate va cădea asupra mea? E singurul lucru care m-a reținut până acum. Îți jur că nu mai pot. Dacă încerci să mă oprești cu ajutorul soldaților, Mă supra asupra lor. Dacă vrei să mă arestezi, trec și peste corpul tău. Iartă-mă. Dar spune că mă înțelegi. Te înțeleg, stăpâne. Nu. Nebunia o înțelegem cel mai bine aici, în Portugalia. Mulțumesc. Mulțumesc, prieteni, mulțumesc. Ha. Stăpâne unde e Ines? Vorbește fragosul E cu tine? Prizonieră? Exilată? Vorbește fragosul unde E moartă, stăpâne nu e adevărat Cine a văzut-o murind? Cine? Eu La miezul nopții și numele tău. Nu se poate. Îți spun că nu se poate. Ines moartă și eu aici nevătămat. A fost ucisă cu trei lovituri de pumnal. Numele lor, numele lor, spune-l cu voce tare. Coelho, Alvar González, Paeco, Coelho. Alvar Gonzales, Paico, numele acestea să rămână înscris în memoria tuturor, dar nimeni să nu îndrăsnească să se atingă de vreunul din ei. Aceasta este treaba mea și a câinilor mei îi voi goni în fundul pădurii peste munți. Va fi cea mai frumoasă vânătoare din viața mea. Spune-i, spune-i pe ceilalți, spune-i! Erau singuri. Minți! Cineva mult mai mare le-a călăuzit brațul. Cine? Pe sufletul tău nu mă sili s-o spune. Spune, spune! Chiar dacă numele ăsta ți-arde buzele, tatăl meu? Da. Jură! Jur pe Sfânta Cruce! Era regele, stăpânul nostru. Ai auzit, mareșale? Dacă acest om a mințit, îl voi lega de coada unui cal în galop. Dar dacă a spus adevărul... Pământul să se prefacă în cenușe. La mine, capitanii mei, frații mei de arme, soldații mei și gențilomii mei, la arme cu toții împotriva regelui, tatăl meu, la mine pescari, la mine plugari, la mine păstori, întregul popor, împotriva tatălui meu și tu, brațul meu, și tu, sângele meu, împotriva tatălui meu, la mine, Portugalie, împotriva regelui! Portugalia împotriva regelui! Popor și nobili seniori ai Portugaliei. Războiul fratricid s-a terminat. Vinovații au fost pedepsiți, iar marele nostru rege, don Alfonso, domnul să-l în pază, își doarme somnul de veci. În această zi, noi proclamăm drept stăpân al tuturor posesiunilor sale, și al regatului Pe fiul său Domn Pedro I Căruia-i jurăm fidelitate Și supunere Domnul Dumnezeu Să-l binecuvânteze Ca moștenitor Al celor șapte suverani Eu nu am niciun drept La această coroană O altă frunte Mult mai demnă O va purta dincolo de moarte pentru ca acea femeie Pe care noi toți am ucis-o Să ne ierte Și să ne dea o nouă viață Pentru că imaginea ei Făcută din dragoste Să ne dea tuturor dragostea Și pacea Chipul tău va finto da una ni nostre, Dona Ines, Regina a Portugalia. Ați ascultat Ines de Castro de Alejandro Casona, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea. Ines de Castro, Violeta Andrei, Regele, George Constantin, Infanta, Simona Bondoc, Pedro, Damian Crșmarul, Mareșalul, Ion Marinescu, Paeco, Corado Negreanu, Coelho, Gășanu. Alvar González, Hamdi Cerchez, Fragozo, Silviu Stanculescu, Amaranta, Ileana Predescu, artistă emerită, Elvira, Gina Nicolae, Leonora, Adela Mărculescu, Juan, Alexandrina Halic, Heraldul, Gheorghe Pufulete, Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Marilena Grigore, Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.